Evitație către o ninfă Nu locuiește nimeni pe acest glob, nici privirea, nici albastru, gândul de și silabă șchiop, pot potcovit cu alabastru. De atât a trăită neviață sângele ei la suprafață, bărcii de hârtie scrisă curg pe el, vino și tu să bei dacă ți sete, de atât a dat în carusel, de atât izbit cu tâmpla de perete. A mai venit și un inolog străveziu, foarte speriat, foarte livid, locuia într-un viitor meu, cu vedere la vid. Vino și tu, vino și tu, însă spuse nu.